O que te... Amo sé Por ir de noite ao mar A miña filha Amo Jose E o que le paso despois É millor nono contar É millor nono contar ay alelo, ai alalo E todo que eu teño non quero ter máis O que teño sobreme é pa ime rabiar É pa ime rabiar, é pa ime O termo. Pois pues si sí, xa temos a conexión precisamente co o noso correspondente na Costa da Morte. Antes tiña algunha ocupación ineludible, eh, claro. non no, no nos demos conta, xa o veremos sabido a, a incidencia, seguro que... que ya, xa non nos molestábamos daquela. Claro que sí. Bueno, o, o que sí é certe é agradecerle moitísimo, vamos lle dar boas tardes, agradecerle moitísimo que, que cada semana este aí. Moi boas tardes, Óscar, benvido. Hola, que tal, boas tardes, tendes que disculpar que... Nos hay... tamén. Nos tamén pedimos no, disculpas porque, No, no, damos... no, porque fui culpa miña porque nin me din conta cando vin a chamada do 933 e xin aí, ai, que se me colou porque eh, sei, bueno, os contratempos que a veces nos sí. crea cando un ten a programación feita sí. para emitir e de repente que pues, non falla unha persona que pues. Eh, hai que Va. volver a poñer o fío a, a funcionar, así que nada, disculpas eh, Aceptadas Disculpas, eh. disculpas, nosa porque non no, no, no estábamos o canto eso que as veces non nos damos nun no, no, eh, non costaría nada a, a avisarlo polo whatsapp pero bueno, noutra ocasión intentaremos millorar a, a estes pues, eh, non, non pasa nada de, Sustituimos a túa participación con outras intervencións eh, eh, de momento imos ben quero dicirche unha cousa felicitarte, bueno, que xaibas que entrevistamos a unha tal mm, Antía Muño Sánchez que é unha herdeira ou polo menos os seus pais e avós son de da Costa da Morte, de baño e de, Ajá, e de, de fe, fe. Uh -huh. ou seja que unha gran voz unha gran voz é? Que... Eh? que sí, sí, de Cerquinha, de aquí estamos sí. todos eh, sí, bueno, pues unha a... gran voz sí. e eh, tamén temos, te, te, temos contactado xa con, co, con outra persoa que tínos a xudad que xa ha contado con el José María Varela, o tal Garelo xa trai vos el tomando alguno curso relacionado coa xa estiletras e ademais el está moi interesado en darlle a conhecer a todos os nosos intes todo ese traballo que el xa eh. leva un, moitos anos eh. sí, sí. unha aldea de, de boquiños vecinos que eh, sí. fai un, un contou vos el, falou xa xa con vos el No, a micro pechado estivemos con él e quedamos noutra ocasión porque tamén ten ocupación igual que, a, que a todos son entonces pues quedamos en que noutro momento intentaremos conectar con él directamente e, senón faremos como fixemos noutras ocasión montamos unha videoconferencia e despues emitímolo Pois pues mira, as festiletras están xa empezando e se si queres a primeira noticia teño sí, claro. aquí as festiletras eh, para todos os, os que nos escuitan dávanse facendo moitísimos anos aquí desde a aldea do, do Couto. Eh, o que temos eh, é que destacar fundamentalmente é claro, o, o milagro cultural que se produce eh, fundamentalmente porque eh, é unha aldea de moi poucos habitantes aquí no, no Concello de, de Ponteceso e eh, consiguen facer unha programación cultural tremenda, ¿no? tremenda Eh, quizás eh, eu creo que a exaltación cultural galega máis importante de Galicia que non, se, que non ten lugar na cidade uh -huh. sí, Entonces sí, en canto unha empeza a profundizar e no? ve que grandes grupos de música os grandes grupos de música actuaron aquí os grandes escritores de Galicia estiveron aquí e depois obviamente eh, a propia fundación Eduardo Bondal que traballa ao lado de, de Monte Montebranco fai un traballo espléndido cunha programación anual eh, sobre a literatura en, en galego e eh, uh -huh. eh, sobre todo a saldación obviamente de, de Pondal pois eso todo complementa unha serie de actividades únicas, únicas eh, que bueno, moitas veces eu agora creo que xa hai moi pouca xente que este no mundo da cultura galega que non sepa eh, obviamente que este esta festividade en ten razón de ser aquí no quitello de punto ceso, pero eh, para os que non os sepan, quizás é un bo momento para pasarse por aquí mm. e disfrutar deste ambiente que que hai nestas nas nas estas atopas, ¿no? Mhm. Uh -huh. eh, non fest... sei se si vos xa conhecíades. Si, Fe... si, sí, si, sí, sí, conhecíamos. A é un evento mm, cultural eh, eh, eh, tradicional, además con con mostra de de de muitísimas actividades, muitísimas cousas de, de que Desde feito fixádevos Este ano xa agora xa, xa está confirmado Carlanga, Xaviar Díaz de, de Rapanz, sí. Rodrigo Cuevas son as primeiras xa confirmacións de música sí. que temos pero bueno, claro, é un programa tan amplio que durante unha semana enteira eh, durante toda a xornada eh, nesa semana cultural pois pues actúan tanto músicos como bueno, escritores poetas eh, hai actividades en torno a literatura galega pues nestes eh, sete días as 24 horas a día prácticamente Sí, eh, é celébrase, celébrase en setembro non do 1 ao 4 de setembro pero é eh, un... bueno, antes antes tiña lugar coincidindo coa festividade das letras galetas sí. vale. Estes últimos anos fundamentalmente supónho que por tema de pandemia se tuvo que mover algo e eh, Eh, bueno, supoño que en breve volverá a pasar ao no calendario as datas, as datas de habituais, porque, bueno, a razón sempre pasa un pouquiño por eh, volver a estar cerca das festividades das letras en, en Galicia. Bueno, uh -huh. aquí posso, Vicente, eu acorde-me que ando un neno eh, de lermos na Escola Memórias dun neno Labrego, sí, de uh -huh. Neira Vilas, e poder velo. Uh -huh. sí. Velo ali, no couto, o ladinho da tua casa mentre se lia o libro era algo máis ¿no? sí, sí, sí. pero bueno, pasaron eh, escritores históricos algúns xa falecidos eh, por aquí, pues na mayoría entonces claro, é unha oportunidade para que conhezades eh, quen hai detrás non deste traballo se María Varela é un dos grandes impulsores desde o inicio sí. eh, é un un contacto a ter en conta é, é verdade que é un... A máis, eh, eh, hai que destacarlo por feito de que é, é, é a celebración en nunha aldea por así decirlo un... Si, sí, sí, sí, claro, estamos falando dunha aldea non sei, e a de decir que perdeu moi poucos habitantes e sí, está aquí pegado ao lado de Ponteceso sí. e eh, pertenece a parroquia de Cuspindo de feito nombre a parroquia en sí mismo e eh, a, a iglesia que é onde se bautizou eh, Pondal en ese Pondal. momento, uh -huh. pois pues está na, na propia aldea ¿no? tiveron nos últimos anos Pois ese apoio institucional forte e vinculado ás administracións, á xunta de Galicia, á Diputación, ao concello, pois que lle permitiron rehabilitar todo o, o que venga a ser pois, a, a rectoral do Couto, e fixaron aí a sede tamén da Fundación Eduardo Bondal, non? Uh -huh. Entón, bueno, a continuidade parece garantizar porque a xente nova está toda involucrada na aldea, está toda involucrada con, con estas actividades E bueno, daban xa funcionando, xa vos digo, pois pues, eu agora que teño 41 anos, tou pues xa 46, 5 anos, xa xa teño memoria das letras, da facil letras. ¿no? Mm. Si sí, sí. si sempre se nos amarían levar atrás. Eh, que é unha persona terrente, pero. Pues. Sí, sí, por iso, por eso tem, temos eh. que facer o posible para que eh. podamos contar coa súa participación na nosa eh. emisión, se é esta na na, na de Radio San Boi. Que eh. verdade de que que hai cus... que destacar cousas interesantes con respecto a iso. Un couso moi importante é o feito da, da recuperación 17, a recuperación da restauración, pero pero tamén que a, a fundación, non? A, fun, a fundación eh. que, que avala todo este, a Fundación Eduardo Pond claro, a ver, o importante é que aquí a xente teña claro o seguinte non un vai-se a, a Celanova a Fundación Curros está na, creo, recordar, non me acuerdo ahora sí, sí. pero creo que sí, estaba na Casa de Curros vai-se sí, a a, a, a, a, bueno, a Casa de Rosalía tamén é a Fundación Rosalía uh -huh, uh -huh. aquí non hai, non hai Casa de Pondal que hai, pero a Casa dos Familiares uh -huh. mal, ainda siguen utilizando os familiares, bueno, os descendientes e o que sí temos é eh, esa sede da fundación pasou a ser, pois, pues eso, a rectoral. Sí. Eh, hay que reconocer que, neste caso, a Iglesia sí se portou moi ben e uh -huh. foi posible, pois, pues, acabar un acordo que permitire pues eso, aproveitar ese espacio, espacio nacional, es el... no es el... medio da aldea sí, sí, sí, sí. interesante para, para o tema da, da sede da fundación pero tamén eh, ten espacios importantísimos porque ten pues, unhas fincas moi grandes unha que permiten fazer as feiras de artesanía, por exemplo, ou outro tipo de actividades como os concertos, moito máis grandes, que o que permiten pues, eso que as actividades máis potentes tamén se podan fazer desde, desde esas Uh, eh tres espazos, ¿no? Sí, sí, además unha aire extraordinaria, ¿non? Que, que, que teñen aí pre, pre, uh -huh. precioso co que, que poden onde se pode montar un, un, un espacio para poder uh, uh, emitir precisamente uh, non sé, sei, teñen un palco sí. fantástico, ¿non? Eh, eh. eh, o máis interesante sempre todo esto fui precisamente que, que hai un vínculo moi patente coa cultura galega, coa mm -hmm. co, co galegismo, mm -hmm. sin excluir a ninguém, vale, sin excluir a ninguém aquí todos os partidos políticos desde a esquerda a dereita, desde o Partido Popular hasta o lá, que apoiaron sempre este, mm -hmm. estes eventos e paisa cultura de país que é moi necesaria e moi moi integrado, sabes? Entonces para a xente está moi orgullosa do traballo que hai feito aquí desde hai tantos anos que calquera persona que lle pregunto dentro do concello que ainda non xea pues, da propia aldea do Couto, pois pues, ve as festivities letras como algo propio. Eso uh -huh. conseguilo pois pues, só por pasar, pues, isto preto de facer ese imenso traballo que la van facendo dende hai 30 anos, ¿no? Sí, sí, isto é unha atracción que ademaisita, que trae, trae, trae consigo pois, un, un grande despliegue de organización, pero ao mesmo tempo é beneficio para os restaurantes, hoteis do do do Carón, do Reda, do redor e ademais pois, unha contorna que paga a pena visitala, pois precisamente para disfrutar de desse conxunto cultural eh, divertido, de, de, de, de música, de de, de, de mostra como diste de artesanía De, mm, bueno, sí. extraordinario, sí, sí, sí. sí, sí bueno, de todas as maneiras eu creo que a voz máis autorizada e cando consigades pois, ter esa entrevista con el veredelo, os vais a falar pois, eh, de todos os detalles per menores eh, pero fundamentalmente pues, eso, que a todas aquelas personas vinculadas con Galicia seguramente foron a festa que lle se encantaría eh, visitar seguramente igual uh -huh hai outras citas claves no, no país clave, obviamente sí que máis? esta era a última noticia e mira xa, o, o que me pasei falando os nosos ointes comprelle saber cousas importantes e esta era unha delas claro, claro. sí, sí. bueno, vamos a empezar falando do contexto de crisis que temos económica porque esta semana están programados peches dos negocios nas principales vilas da Costa da Morte para protestar por los precios das energías claro Está vendo bastante contestación social de xeito a través das redes sociales. Vemos como muitísima xente está apoyando esto vindeiro lunes, lunes será o día clave. Vai haber pues, seguramente peche de, de moitísimos eh, negocios, eh, bares, restaurantes... Eh, bueno, vamos a ver o pulso que, que son capazes de manter pero parece ser que vai a ser importante e, uh -huh. bueno, a situación está está moi, moi complicada respecto a outra das noticias que vos traía era que a, a Costa da morte Marte pues, incluso o se les paixa a precio máis elevado que a gasolina, non sei sé si, se si paso mesmo por aí uh -huh. sí, sí. <risa> <en papel, risa> ¿no? o gasoio supera o no precio Lugar. da gasolina si, uh -huh. si, sí. sí, sí, está superando bastante E, bueno, claro, a situación empeza a ser moi complexa, o transporte empeza a resentirse, e os, e os supermercados, claro. todo, e os centros de abastecimento, bueno, aquí víamos a, a granxa de, de Xanceda, ¿no? un uh -huh. dos, dos grandes proxectos de cooperativas en Galicia, como é que esta semana tuvo que organizar unha feira na, no, no espacio da, da, da granxa de Xanceda para sacar o leite e os produtos porque non poden sacálo. Eu sinceramente o punto de vista personal a moña valoración personal Des aquí digo abertamente a pesar de que a todos nos poste un esforzo eu creo que é unha causa xusta e igual eu, pois, desde o punto de vista personal toda a miña empatía aos, aos que teñen que traernos as cousas de, claro, de todos os confins e, tanto, claro. e, e, e o duro que é eu comentaba outro día eu, non sei se xa o dixo no programa a mí moverme 120 km todos os días supúxome gastar 110 euros máis ao mes en combustible imagina claro, o, que pode ser para un, o que pode ser para un, para un uh -huh. transportista isto é brutal o seu medio de, de, de vida precisamente é claro. claro. claro. entóns bueno, en como a nosa pues, obviamente as cousas son moito máis complicadas porque aquí hai que traelo prácticamente todo de, uh -huh. de, de, de outros puntos e a situación obviamente empace pues, a ser un pouquiño complicada pero vai que resistir e a ver se si, si as cousas cambian de que sí. bueno, sabemos que todo este é un contexto de fondo global e bueno, vamos a ver, vamos que, a ver tamén que tamén lle afecto os marineros e tanto, sí, verdad? si sí. sí. sí. sí, ese é outra, non? Me o mar, outra vez, o mar a sufrir a xente do mar a sufrir xa o traballo, escutaba o ministro Planes outro día, que creo que é un dos ministros máis sensatos que que, que sabío, pero bueno, tocoulle un papelón ahora, e que sí, sí. hai que cobrerlo e decía que xa o traballo de ir a, a buscar o bueno, o, pe... o, no o peixe é duro, e sí. na máis a situación que se nos plantea Entonces, sí, sí. Bueno, o gaia pues... que isto le bebo tempo para poder amainar e seamos capaces de aguantarlo como te dices, sí. pero que tenga como mínimo, como mínimo un chisquiño de salida. Sí, sí, eh, y bueno, después no espacio de la lucha social, también este año recogemos pues eh, las reivindicaciones las trabajadoras de los centros de día, eh, que se manifestaron, recogemos en que pasa en Costa Puntogada esta noticia, uh -huh. en Carballo y bueno, parece ser que al final consiguieron al final de la semana o sindicato mayoritario a CIGA foi capaz de negociar un convenio laboral máis xusto para elas e se desconvocaron tamén as folgas Interesante pois, o movimento destas mulleres na, na maioría das mulleres na, traballadoras nestes centros de día porque están favorecendo co seu traballo e co seu esforzo pois, a coincidección de moitas familias que os teñen que trouxe maiores ali nos centros de día e, bueno, interesante e importantísimo a labor que fan, e a veces moi pouco remunerada e mal, mal, mal para, claro mm -hmm. sí, sí, Bueno, bueno. Marcos Iñas, ah. eh, teño que ir un pouco rápido que xa vos lavo ocupando aí un montón de espacios Mirade, eh, sabedes que aquí temos eh, chegar unha semana pasada un, bueno, non, o lunes, este lunes 12 personas, 12 familias de, eh, de ucranianas ucrania, van aquí en Corme, entón irei vos puntando un pouquinho crónica Semanal, eh, esta semana a asociación de veciños que se encarga un pouquinho do, de, tela, de ter as, estas familias coordinadas pois pues, xa que de escolarizar os nenos uh -huh. que han de, de pues, eh, meterle nas as súas viviendas e ter a xente un pouquiño xa dentro do, do que é a vida do, do pueblo uh -huh. e, e despois bueno, destacar pues, a importancia de algunha panadería que está cedendo tamén o pan diario a estas familias ou incluso o alumnado de segundo da ESO de do Instituto Eduardo Portal de Ponteseso que fui quen de recopilar material escolar para o, para o alumnado que está aquí, por certo, no Colégio de Cormen, un colegio uh -huh. que está perdendo alumnos e fíjate, deu ver ou viu como chegaban catro alumnos novos ao, ao centro nesta situación, para que vegas que todo temos o seu lado positivo tamén. Sí. E, bueno, sí, sí. bueno nese aspecto estamos un pouco traballando eh, desde os colectivos eh, sociais, eh, desde, desde a, a rede de empresas de, da Costa da Morte, se si flotou un autobús para atraer 77 personas ucranianas que chegan desde a fronteira de Polonia uh -huh. e Ucrania tamén a Costa da Morte. É eh, un pouco así de forma rápida pues, as cousas máis alientables que vos podo eh, contar. Muy bien, desde, desde aquí. Eh, eh, eso vamos a solidariedad de, de, de Acosta de la Muerte con con, con, ese, con esa uh, sí, no sí, sé, desfeita sí, sí, que sí. está pasando ahí sí. no, en Bielorrusia. Oga ya que esto remate pronto, eh, de que también se integren bien esas personas sí, sí, sí. que llegan ahí. O, sí, la no, estás... integración, integración está siendo boa por o esforzo que se está facendo unha das cousas interesantes tamén que se fixo é habilitar o espacio da cofradía de pescadores para que podan aprender español e galego as familias Muy ben. E, e bueno, si, sí, si, sí, están facendo unha gran labor de, de integración elas mesmas tamén e, e o povo está os acolhendo con, con moita grau Pois, nora ben, nora boa, parabéns a todo ese traballo que estades a facer eh, eh, bueno, pues sentímonos preto de todos vosotros porque eh, honranos a nós como galegos esa solidariedade que estades amosando Pois pues cada ben. semana iremos vos contando a crónica tamén das cousas boas que xa hai moitas na costa es, de, <ríe> eso, eso é precisamente o que temos que resaltar que de ahí é eh, eh, onde sacamos tamén bo, eh, bo resultado O su eh? riso, claro que, que sí sea. Moitísimas bueno, tra... gracias por la comprensión e eh, perdón por los retratos Non hai problema ningún, Óscar A verdade sí. que agradecemos a ti a túa crónica semanal mm hasta outro momento, a veinte bueno. de semana, posiblemente non poidamos uh, conectar en directo, terá, tenemos que facelo, mm, eh, pues eso, enlatalo para que poidamos emitilo, porque a próxima semana temos aquí unha celebración especial que é precisamente a, a festa do botillo de ah, sí. Asociación de Bercianos en Cataluña, e temos que asistir a ela para poder axudarles a, a no, no, sí. na presentación dos diversos amenaxeados e cousas que lise fan. Pois pues aquí estaremos tamén para esa ocasión Para participar, en de que sea indiferido vale. eh, Moitísimas gracias Venha, Veña, xa te, xa te ponemos a semana Vindeira Veña, unha aperta grande Máis música para despedilos eh, m, Seguro que se lles dixen Hai un momentinho que tiñamos unha cousa preparada Vamos a poñerlle esa música E eh, falaremos do que vamos a poñer despois Bueno, queridos ointes, eh, temos eh, preparado precisamente esa grabación que fixemos ese outro día pois mediante videoconferencia con o señor alcalde Elidobierto de Sancedo con Juan Pedro Sánchez eh, eh, que, eh, o presidente o de Asobeca Sobeca, eh, con Cristina a concejal de cultura do mismo concello de Sancedo Precisamente ese concello é o que vai a ser homenaseado eh, na, na festa que que eles celebran o doazoito festival do, do Botillo, non? Uh -huh. Queridos ointes, deste xeito despedímonos ata, ata vindeira semana. Que pasen unha feliz semana. Amigas e amigos, que anoite seixo vos o descanso e, sobre todo, quererse moito e a ser felices. E a rúa, como dicía, que sea a vosa liberdade unha aperta moi forte e hasta vindeiro sábado.